А ваш друг Дариколенко вже не співає в капелі? Голос такий справді сів. Як він сказав мені колись, хай мені присниться, що цей вересневий день ми провели вдвох. Але чому телефонна трубка мовчить? Та чому ж ви мовчите? Обізвіться, озивається від письмового столу іроничний Андрій. Мамо, ти ще трохи голосніше, бо він однаково не почує. Ці перші його слова за сьогоднішній вечір. У нас наче потаємна домова. Я мовчу про дівчину, з якою він ходив у кіно, а він взагалі мовчить. І про ту виставку собак. Може, він таки бачив мене тоді на нивках на футбольній базі «Динамо», тільки не признається. Він мовчить. І про мою сьогоднішню пущу-водицю. Щоправда, про пущу-водицю йому невідомо. Я вам передзвоню, можна? Зрештою звається далекий Арнольд Вікторович, передзвоніть, прошу я і несподівано питаю, про що ви думаєте? Про що я думаю? дивується Арнольд Вікторович десь там у своїй однокімнатній квартирі на Березняках. Я думаю, чи можлива індульгенція на безсмерття? Яка індульгенція вражаюся на безсмертя? Я думаю, чи в наш час можлива індульгенція на безсмертя. І хто таку індульгенцію видає людині, чи людина сама собі дістає таку індульгенцію? Я передзвоню, даруйте. У трубці лунають відбійні гудки. Андрій питає від письмового столу: "Мамо, хіба ти не знаєш, що таке індульгенція на безсмертя? Знаю чи не знаю, Андрію, але ж ми живемо не в часи інквізиції і йдеться про індульгенцію на безсмерття саме в наш час. Ти диви, хіба такі документи тепер видаються, щоб на бланковому папері з печаткою та з підписом? Я не чув, а може хтось хімічить, бо в наш час усяку всячину хімічить. Індульгенції може хімічать, але безсмертям не схімічиш. І ми вмовкаємо, зрідка позираючи на екран телевізора. Телефон мовчить. І раптом вибухає вилясками кулеметної черги. Беру телефонну трубку з гострою радістю. Я поймаюся холодком розчарування. Дзвонить Фаїна Яківна, і голос її видається навдововижну манірним. Розповідає про якусь пригоду в ресторані, побилося двоє відвідувачів, довелося втрутитись міліції. А все чому? А все тому, звичайно, що напалися надміру, а ще через ревнощі, хоч жодному з дебоширів та порушників громадського спокою вона ніяких надій не давала. Фаїна Яківна засміялася вдоволено, і сміх її видався також фальшивим. Якась чудасія. А як там поживає Фернандель? зрештою, питає Фаїна Яківна. Який Фернандель? дивуюся я бо ім'я це вилетіло з голови. Ну, не треба тільки вдавати святу невинність. У телефонній трубці ручаються сміхи. Хто-хто, а після останньої нашої зустрічі саме ти й повинна знати, як там поживає Фернандель. Та який Фернандель? І тієї ж миті згадує. Ага, Фернандель. Андрій іронічно отзивається від письмового столу. Мамо, ти не знаєш, хто такий Фернандель? Знаменитий французький кіноактор. А чому би не розіграти Фаїну Яківну? О, Фернандель, це чудо. Фернандель поживає прекрасно. О, ви тільки послухайте мою маму, невідомо до кого звертається Андрій. Ти правду кажеш, по паузі, озивається Фаїна Яківна. А хіба колись я казала неправду? Фернандель поживає прекрасно. Можеш нітрохи не сумніватися, та чом би йому поживати кепсько. Дзвони коли-небудь, знову по паузі каже Фаїна Яківна. Вже не сміється, і голос її зовсім не фальшивий. І заходь, коли матимеш час. Ми знову дивимося телевізор. Андрій уже приготував уроки, стелить постіль, усміхається іронічно. О, тільки моя мама, одна єдина на весь Київ, знає, як поживає Фернандель. А хіба він іще живий? Фернанделя нема, як і його епохи. Кого? Фернанделя? Дивуюся. Живий. Він живий. І чому тільки не дзвонить Арнольд Вікторович? Світло вимкнуто. Андрій спить.